Василь перекотився до сусідньої кімнати, коли крізь прочинене вікно влетіла ще одна граната, об стіну залопотіли кулі. Надя вискочила з дитям на ганок і ледве не налетіла на чорну постать. Це був їхній кум Тиміж Олексієн Кокорч, хрещений батько дитини, яку вона тримала на руках. Надя спершу подумала, що Тиміш підоспів на поміч, та він прошепів – Якщо комусь писнеш, я твоє щеня розірву на шматки. Корч розтанув у темряві. Більше ніхто не стріляв. У Надії дзвеніло в голові. Зайшовся плачем Євгенко, та вона його не чула. Земля хиталася під ногами. Притискаючи до грудей дитину, Надя повернулася до кімнати. Було темно і страшно. Біля мертвого Дмитра на колінах стояв Василь. «Митю! Митю!» – усвідомлення смерті вдарило її в серце. Вона не могла ні закричати, ні обізватися до Василя. Він повернув до неї обличчя, схоже на чорну маску. «Що там на дворі?» – спитав. «Нікого!» – сказала вона. Тієї ж ночі Василь зібрав на сполох найпивніших козаків. При Голомшині вони не хотіли вірити, що отаман загинув, щойно ж він разом із ними повернувся додому. Саме прізвище Соколовський для них важило так багато, що вони тут таки обрали на атамана Василя. Був у Соколовських ще один брат, найстарший – Степан, але він носив рясу і шаблю до рук не брав. Мав парафію в Янівці». Збираючи вночі козаків, Василь думав, що, може, почує від них щось важливе, чи й сам запримітить яку-небудь хитрість, бо все скидалося на зраду. Тільки свої знали, що Дмитро повернувся з Макарова, розпустив загін на спочинок, а сам поїхав додому. Такої думки був і Тиміш Курч, котрий першим явився на склик. «Хтось із своїх продався за сім мільйонів», – сказав він. «Подивимося, кого сьогодні не буде». Не з'явився Матей Мазур. Жив він у Пилиповичах, проте Василь послав по нього верхівця, і той не застав Матея вдома. Де він, ніхто не знав. Усе зрозуміло було тільки большевикам. Вони написали в красном лістке, що Дмитра Соколовського з його поплічниками оточили в школі червоноармійці караульного батальйону і вкинули у вікно 15 бомб. Однак бандит виявився таким живучим, що довелося дострілювати. У кишені вбитого знайшли листа від поміщика Вершбицького. Виходило, що дурний пан був приятелем Соколовських у якому той просив отамана не падати духом, бо в Україну прийшов генерал Данікін на з'єднання з Петлюрою. Матей не з'явився й на похорон. Хоч провести отамана в останню путь, прийшли не тільки всі горбулівці, але й сотні людей з довколишніх сіл. Чайківки, Модулева, Заньків, Корчівки. Такого похорону ще не бачили ні Горбулів, ні Радомошль, ні Житомир. Окрім місцевого батюшки Дмитра Гов'ядовського, було багато приїжджих священиків, серед них і Степан Соколовський – високий, худий і такий само білобрисий, як усі брати Соколовські. Відспівали отамана на подвір'ї гімназії. Потім на лафеті повезли на цвинтар, хоч це було зовсім недалечко. Процесія не вміщалася на вузькій вуличці від гімназії до цвинтаря. Ех, батьку, батьку, тяжко журилися козаки, які йшли за труною з рушницями, за плечима. Жінки всі плакали, бо який же він батько, як йому 24 годочки. Лежить он геть молодісінький, тільки вітер ворушить біля чуба. Разом з козаками йшла його сестричка Саша і вела за труною білого коня з уплетеною в срібну гриву чорною стрічкою. Аж тут від дівич гори вдарила гармата, заторохтіли кулемети, десь на беделівці впали гарматні стрільна. Зноска. Беделівка – назва кутка в селі Горбулів. Лава червоних із двох батальйонів посунула на село. Довідавшись про похорон Соколовського, большевики не могли пропустити такого зручного моменту, щоб помститися горбулівцям за ганебну поразку, а заодно й захопити тіло отамана. Поглумитися над мертвим було ознакою їхньої доблесті. 800 карателів відкрили вогонь по жалобній процесії. Люди в паніці кинулися тікати. Залементували жінки, заплакали діти. Білий кінь рвав повід із сашених рук. Кулі свистіли над головами, хурчали в листі дерев, зривали тріски з вітряка. Підібравши ряси, священники шукали очима, куди заховатися. Дехто з людей побіг до костелу, що стояв недалеко від цвинтаря через дорогу. Дехто поліз у вітряк. Горбуліці розбігалися по хатах, ламаючи тини і перелази. Отаман Василь Соколовський подав свою першу команду – до бою. Озброєні козаки розгорнулися в лаву. Частина їх залягла в рову відразу за цвинтерем, частина побігла ліворуч до польського кладовища, що лежало за костелом і теж від поля було обнесене ровом. Праве крило розтяглося за вітряком. Сили були нерівні, бракувало кулеметів, проте густим рушничним вогнем вдалося стримати натиск, поки труну з тілом отамана переклали на підводу. І Василь Матіаш удвох із Саньком-Кулібабою вдарили по конях. Ніхто не бачив, де вони того дня переховувалися, ходили чутки, що їх прихистив у своєму кар'єрі італієць Ліва. Глибокої ночі отамана Дмитра Соколовського поховали на цвинтарі в сусідньому селі Корчівка. Цей цвинтар також лежить за селом, тому ніхто нічого не чув і не бачив. Не було ні священиків, ні велелюддя, ні лафета, покритого килимом. Із родичів попрощався з Дмитром лише його старший брат Василь. Коли притрусили свіжу могилку бур'яном і гілками, Василь опустився в її узголов'ї на одне коліно і сказав «Прости, брате». Помовчав, потім додав «Будемо держати Україну». А біля горболівського цвинтаря бій тривав недовго. Дізнавшись, що труну з отаманом вивезено, козаки ще трохи постріляли і десь поділися –